Like, I want to have fun every day when I lever uh... Det gäller upp för sitt lag och regla bekvård. Det fest nu Hög ute! Vad passar då? Nej, Mattias Hjelm är inte här idag. Han hade kunnat börja så. Ganska likt ändå faktiskt tycker jag. Du ja. ansträngde dig väldigt mycket. Ja, jag gjorde mitt bästa. Daniel Roth heter jag. emot mig står Linus Alin. Vi saknar vår karismatisk tredjelänk i kedjan Mattias Hjelm. Men vi fick precis ett infall. Är det inte dags att hockeypodda lite? Det är det ju alltid nästan på något sätt. Det finns alltid mycket att prata om kring, kring rögler och framförallt nu de här silly Det händer grejer hela tiden. Ja, glödhet ute och du sa precis innan vi började är, är inte hockeytempeln som allra lägst just nu? Normalt brukar det ju vara det att det fullständigt dör av i den här perioden för du har VM som är över, SM-spelet är liksom långt gång, det är länge sedan Stanley Cup, den, är, den troféen är utdelad och ja, nu går alla in i en liten semesterdvala och spelarna ligger vid, vid poler och tar igen sig och, och, och väntar på, på nästa säsong lite grann. Ja, jag tycker ändå det är möjligt att det är en yrkesskada, men jag tycker ändå att jag får prata om ishockey hela tiden. Studentgill i, i, i fredags och framkryper flera stycken efter ett tag som vi du snacka lite hockey och kommit med i gå från Tyrone? Är det inte dags att ni kör en på? Jag vill ha något att lyssna på på stranden. Och det är väl ungefär min känsla. Ja, så är det som kallas. Men det finns ändå en rätt så bit i liksom förväntan i luften inför, inför säsongen kommer. Visst, det är ändå det är lite mer uppskruvat än det har varit de sista åren. Ja, men det är klart. Det är alltså, som att titta på allting som hände i slutet av eh, andra halvan av försäsongen för säsongen för Höglespel när eh, Tvillingarna är bort, eh, kom in och rörde om och har eh, fortsatt röra om efter säsongens slut också på, på alla möjliga plan i den föreningen. Eh, så, så det är klart att folk är, och folk brukar vara nyfikna på Högles lagbygge, så är det här eh, ytterligare liksom tre snäpp ut vad gäller den den statusen. Det, det är verkligen många som, som är nyfikna på att se, var ska det här ta vägen någonstans? Min känsla också att de sista åren när man med nöd och näppe hängde kvar så var det liksom lika delar utandning och sån lite uppbådad entusiasm eller nyfikenhet på var nästa resa skulle ta vägen men det här är ju något helt annat det är, det är liksom svinget som, som vi såg andra halvan, det har ju fått otroliga förväntningar. Jag läste i vår kollega Marians text från årsmötet att jag var dubbelt så många tecknade årskort som, som för ett år sedan. Och det, det rimmar väl med det vi säger. Det finns en jävulsk nyfikenhet inför detta. Ja, det finns. Det. Sen ska man också komma ihåg att. I och kring föreningen så, så finns det en tydlig retorik nu som går ut på att skriva upp de här förväntningarna, att lägga förväntningar på spelare och att vänja spelare ledare hela organisationen vid, vid det här nya tankesättet som gör att man ska vara ett, ett vinnande lag nu och man ska göra något annat än man har gjort innan du ska liksom förändra en, en självbild i en klubb. Och det har man gjort sen egentligen dag ett. Man kom in men liksom steppat upp det i takt med att resultaten har kommit också. Eh, och som sagt, allt all det här snacket föder ju förväntningar. Folk läser, folk liksom, oj är det det som är målet nu? Är det det som är, är tanken med det här lagbygget? Och då, då blir ju folk ännu mer nyfikna såklart. Absolut, och hela, hela liksom retoriken går ju hand i hand med det som faktiskt sker också man har varit med många sånger när man har snackat mycket om man ska ta nästa steg och det har ju blivit liksom plågsamma plågsamma liksom slogans som, där resultatet har gått ett helt annat håll men nu rör ju sig allting åt samma håll det de hela tiden säger att de ska göra det, det utförs ju också så att det, äh, det är. En, det en. Det ska bli en häftig resa att um, följa. Och mm. det vad är. Vad det mindre än två av ATVs premiär? Ja, tiden Tack. kommer ju gå otroligt snabbt här nu också. Så det, och det lagbygget är väl så nära som klart också. Jag tror att ni som lyssnar nu är lite sugna på att ha lite silly season snack också i, idag. Och det, det är väl bara att säga igång, va? Ja, tycker. jag. Vi kan väl vi börjar med, med målvakterna. Vi har kanske berört det innan. Men det är ju så att Rögle har valt att, att behålla eh, Wille Kolpanen, Justin Pogo och har även då Emil Kruse på kontakt som har blivit utlånad till Åke eh, Känns som att man har en stabil grund att stå på där, eller? Ja, eh, ganska klokt beslut. Två helt... Eh, Olika sorters målvakter men som kompletterar varandra och så ut och trivas i varandras sällskap och så ut och pusha varandra. Så att äh, det känns ju som en avdelning utan frågetecken. Och det kan ju annars bli en sån position där det är, där det blir liksom lite panikvarning om man börjar komma fram i, i juli utan att ha två målvakter på plats. Nu satte de ju detta väldigt tidigt och har kunnat luta sig mot det längs vägen att målvägssidan är, är spikad och klar och vi vet att de här eh, tre individerna har fungerat tillsammans så de kan eh, samarbeta längs vägen och, och så vidare och så vidare. Så det, det tror jag de har mycket nytta av faktiskt. Och Kolpanen kanske kan få, lite, kan få lite lugn och ro. Han har ju en strulig tid bakom sig när han kom till Rögle. Så han fick en, en puck i skallen och var borta halva säsongen. Och det blev ryckigt och hackigt nu. Inbilla mig att de kan få liksom Snickra lite på hans stil och, och få liksom lite ordning på honom. Och, och Poggi kom in lite grann med andan i halsen när äh, säsongen hade börjat. Väl och och äh, pendlade lite i, i nivå. Liksom. Nu, nu är det glasklara förutsättningar från äh, dag ett. Mm. Backsidan då? Vad är mm. din spontana tanke kring, kring försvaret? Eh... Äh, Kort rekap är väl tre backar ut. Jarlasvara, Garnier och Jonan. Och på insidan Cody Coran och Daniel, Daniel Berthoff. Daniel Berthoff. Eh, ja, men eh, rent eh, pappersmässigt är det väl ingen eh, uppgradering eller? Det känns ju som att man, man är kvar ungefär på samma nivå. Ja. Jag, ska, jag håller med dig i det. och Jag pratade med sportschef Chris Abbott om backsidan för ett par veckor sedan, och han sa att han var väldigt nöjd med hur den såg ut. Men också att ja, med dyker det dyker upp någonting längs vägen. Det är klart att de, de hugger på det om det skulle passa jättebra. Men det är ju i andra, alltså på förvarssidan just nu man tittar efter att förstärka. Så alltså baksidan är de nog väldigt komfortabla med i alla fall i, i nuläget här. Får man gissa? Det får man. Jag tror att Rasmus Sundins vara eller inte vara som vill avgörs i draftsammanhang kommer att styra Chris Abbott. Stannar han så är det bra. Går han så tror jag att de varvar en till. Mm. Rasmus Sundin alltså som lämnade Rögle i början av förra säsongen som för övrigt nu är tillbaka och, och, och tränar med laget här lite under, under sommaren. Men han han spår ju går väldigt högt i, i draften som kommer om ett par veckor här. Och gör man det och går högt i, i draften då är det ofta så att det är NHL-laget som tingar. Den spelaren eh, kan ju ta beslut, ska, vill vi ha den här spelaren direkt till, till NHL? Eh, vill vi att spelaren ska spela i AHL eller låna sig ut till sin, till sin svenska klubb, i det här fallet Rögle? Och tills man vet vilket lag det blir då står man ju med två Alltså, då, då kan man inte ta något beslut nu för man... Det är helt ovisst. Ja. Det hade varit ruggigt eh, intressant att se honom i, i det här eh, i den här israel nu. Sen får man väl också säga att eh, Jesper Williamson är väl, är väl som något slags nyförvarv också. Han missar i halva säsongen. Kommer tillbaka nu och eh, spela hand som han gjorde innan han blev så, så har de en, en toppback eh, där också. Så att... Eh, men, men det är ju svårt, svårt ändå att säga att det är en, en backsida som är på pappret bättre än äh, det, kan, det kan inte jag få det till i alla fall. Det beror vi lite på också. Hur, hur bra är Cody Coran i förvärvet för Norska Ligan? Han, skulle han visa, det vet man inte. Det är, han har ju öst in poäng och ska vara en offensiv pangback, vad rapporterna säger. Om man håller samma nivå i SHL, återstår ju att se. Men jag menar Cody Coran Craig Shearer, Jesper Williamson Ben Jouds, Alan Bibich Du har ju, har ju en stomme där Med olika spelartyper som, som, ja men det känns ändå som Att det finns en, en mix av Olika eh, Attribut som, som Ser spännande ut i alla fall Ja men jag håller med, Och när jag säger så, alltså på pappret är det, ju inte, är det ju ingen uppgång Det behöver inte betyda att det är en sämre Jag tycker också att det är en, det är en ganska stark Backbesättning, många intressanta uh, Men när vi såg Spelare som tog, tog enorma kliv I fjol, som Jonsson vi nämnde Williamson uh, Där finns uh, det, är en, det, är en, det är en bra backbesättning uh, Men än så länge kan man ju bara Jämföra namn mot namn uh, uh, Ska bli kul att se När vi får bara titta på dem också vad säger den? Där har det ju hänt eh, sen vi spelade in förra avsnittet enormt mycket och sen förra säsongens sluta har det hänt ännu mer. Det är ju där det har varit absolut högst omsättning på, på spelare. Det är en, en riktningsförändring eller en eh, rensning eller vad, vad man nu vill kalla det. Där har eh, Sportfrihet Chris Abbott verkligen velat sätta sin prägel på bygget. Så känns det i alla fall. Ja definitivt. Där är ju, det är det där den stora, det är där den stora utrensningen har varit. Helt rätt. Han, han har velat uh, få in fler, uh, fler forwards som uh, kan spela äppelhockey. Kan vi uttrycka det så? Det kan man nog göra, ja. absolut. Men många, uh, med intressanta, intressanta namn, men lite frågetecken också. Några ganska okända namn, eh, en Mattias Sjögren som vi inte riktigt vet. Han har inte spelat hockey sedan i, sedan i januari, vi vet inte riktigt eh, hans, eh, om han är redo att gå när eh, puckarna släpps liksom i augusti. Eh, Daniel Saar som kom från Malmö, där är eh, det, det där är både häftiga grejer att se framåt och lite och lite frågetecken. Men eh, om jag minns rätt nu i alla fall så jag gjorde jag någon intervju med Chris Abbott där han eh, sa att nu ska spetsen in på Favasidan. Eh, då värvar han Erik Andersson från HV71 som är en typisk rollspelare på Favasidan, Alltså någon som kan eh, döda boxplay och eh, liksom jobba stenhårt för laget. En spelare som eh, Abbott hade, hade lerat tillsammans med i, i HV71 under guldsäsongen där som han plockade in och sen har jag för mig att jag gjorde en liknande intervju efter. Där, så att nu ska det målgärna som, som vi ska få in. Och då, nästa spelare in blev eh, supertalangen Nils Höglander. Som man plockade från eh, Allsvenskan. Eh, det måste ju betyda att... Ja, men vi kan vi börja prata lite med om de två spelarna kanske. Som är, som är sist in i, just nu i det här eh, lagbygget. Eh, absolut. Jag, jag gissar att... Eh... Alltså han, han har ju tidigare pratat om att du behöver lite djup och bredd på, på förhållssidan och säkert dykt upp, men Erik Andersson är ju ingen, vi vill, vill inte ha honom kvar, det är ju ingen det är inte kategorin dyr spelare det dykt upp med en rollspelare, han har spelat med honom, han vet exakt vad han går för en dimmi tisdag i Örebro vad som händer i den hjärnan när man ligger under med 3-1 tre, inför tredje perioden jag gissar att det är en, liksom en karaktärsvärvning av det slaget. Men jag antar väl att han går fortfarande och väntar på spetsen men kunde liksom inte låta bli att ta lite, i någon billig, djup, djup och bredd. Mm. Nils Högland då? Ganska okänd för mig. Det är en av, han är född 2000. En av sin ålderskulls största talanger eh, forward som, som började sin resa långt upp i, i, i Lappland och har gått vidare och hamnade till sist i, i AIK där han gjorde avlagsdebut redan som 15-åring gjorde jättesuccé och eh, var tänkt som, som eh, fortsatt kugg i AIKs bygg i nästa säsong men valde att bryta det kontraktet och, och spela i rögle istället och om jag har förstått det hela rätt så är han ju inte påstänkt som, som någon G20-spelare initialt. Utan eh, ska slåss i alla fall om en plats här i, i a lag. Och eh, det ska bli spännande att följa en, en sån talang och se vad han kan eh, vad som kan hända med honom i, i vinter. Känner man de här två bröderna rätt så kan man se honom gå rätt in i det här om han, om han bara har, har minsta. De ser. Ser liksom ett, ett ljus i den uh, änden att, att det kan lyftas och kommer de inte att vara blyga och, och spela honom hårt. Nej, eh, precis. Det, det, är ju, eh, det har ju spekuleras lite om han ska lånas ut till Hockey i svenskan eller om han ska till Kanada eller om han ska stanna i Rögle. Men eh, det är ju så att Rögle har skrivit ett treårskontrakt med honom så oavsett vilket nu så, så känns det som att eh, det är en spelare som man verkligen vill, vill bygga på för framtiden. Och att man liksom tänker inte bara på kort sikt. Vilka vi ska in här nu, Hur ska vi leverera nästa säsong? Utan man, man försöker att titta längre fram i flera etapper för vad man ska ha ha bygga med längre fram också. Och det är ju nog så viktigt. Och det är nog så viktigt för en klubb som Rögle tycker jag. Och, och visa framförtande det här med om man har då Nils och Rasmus Sandin, Lucas Elvenes med flera. När unga spelarna man vill. unga spelarna som man. Man vill släppa fram parlagsnivå och visa att man gör det också. För de står också i ett skede där de vill förändra sin ungdomssida och få fram fler egna produkter. Gör en stor satsning där för övrigt inför nästa säsong och inför då långsiktigt också. Men för att spelare ska lockas till, till, till röglighet i framtiden så måste ju de här tonåringarna då få speltid, få chansen att visa upp sig. Och det är också en del av det hela i, i det de försöker göra. Absolut. Det väl lite trenden vi pratade om när Kristoffer Bengtsson från Södertälje valde Rögle i, i stark konkurrens från andra SHL-klubbar. Bertov sades också ha SHL-intresse. Det är precis där vi har pratat om de sista åren att Rögle har haft förtvivlat svårt att attrahera unga spelare som är på väg upp. Som Där har de hamnat bak i kön och tvingats uh, gå på väldigt mycket nordamerikanska spelare. Uh, det, den, den trenden är ju kraftigt uh, vänd. Det, det vimlar ju av... Uh... När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen.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 Som starka svenska namn i truppen nu. Men om man tittar på förvånssidan, tittar på alla namn som har försvunnit och, och um, tittar på de som har kommit in. Vad säger du? Är det en, är det en uppgraderad förvånsbesättning vi ser? Inte än. Det är ju rätt många äh, äh, i kategorin producerande spelare som har försvunnit. Äh, du har... Äh, Ludvig Rensfeldt, Johan Matti som trots allt gjorde en del poäng ju. Edvin Hedberg har gått vidare till en annan klubb, själv. Och Men, det är det, de här det... sista platserna. Det är det det handlar om nu. De har två, kanske tre sista platserna. Det är dels Brian Lurg som fortfarande hänger i luften som dunkat in 2019 mål. Det är de målen är, är inte ersätta. Och sen ska man Också respekt för de här poängen som, som, som en har gjort uh, i Hela Det Det är mycket poäng som ska ersättas uh, och Rögl har spännande namn uh, på väg in, men en del av dem är inte trycktestade på, på den här nivån. Uh, jag tycker fortfarande att det, det ser spännande ut och jag tycker att det, det ser ut som en förvårdslinje som kommer att kunna uh, spela den hockey som, som de vill spela, men... Uh, än så länge sedan känns det inte förlusterna kvittade. Jack Connell ska man väl också nämna där även om de inte ville behålla honom. Så det är, ändå, det är ändå etablerade spelare som vi pratar om. Ja, och Chris Abbott har ju varit tydlig med att det är det målgörare, poängspelare som ska in på de sista platserna. Och du sa ju innan här att det, det vimlar av eh, intressanta svenska spelare i i just nu, men... Visst känns det som att det är de nordamerikanska spetsspelarna som ska in på de sista platserna, eller? Ja. De har ju varit och mycket och scoutat och, säger så och har hittat en del, in, en del intressanta spelare. Och så vidare. Det känns som att det är de som går och väntar på ett kontrakt i NHL eller ser vilka alternativ som finns. Det är de som ofta bestämmer sig senare än svenska och er, europeiska spelare. Eh, så jag tror att... Eh, det luktar lång väg att det kommer att komma in om inte Brian Lurg förlänger sitt kontrakt i alla fall. Kommer att komma in någon nordamerikan på, på förvarssidan som kan producera. Det känns Det känns också att, att jag har svårt att tänka mig att Chris Abbott har liksom bränt hela sin kassa. Jag ska inte säga att han har varvat billiga spelare för det har ingen insyn i. Och, men känns det här ändå att han har, har gått... liksom Hållt liksom mer i plånboken längs vägen för att liksom. Och jag kan väl bara gissa att, att det måste finnas plats för några riktiga kanoner i, i den budgeten. Ja, det tror jag också. Och det, det är ju som sagt bara: det är ju den här riktiga, riktiga spetsen. I, i många av fallen så är det ju det, det som vi diskuterar i början av, av det här programmet att. Normalt är det helt dött nu, cdc eh, att det, Man har värvat en hel del och det är lite kvar att fylla. Och sen i juli någon gång, då skriver man på kranen igen. För då, då har eh, marknaden eh, i Nordamerika, då friar sig lite spelare. För, Jag fick inget nytt en eller kontrakt där och så vidare. Att man söker sig emot Europa. Man har. Eh, Ja, vad ska man säga, en öppnare syn på, på att ta sig till Sverige eftersom man inte fick stanna i, i sin NHL-klubb. Och då händer det grejer igen. Och det är det, har man väl satt stormen, vilket Chris Abbott har gjort, och en stormen även på förvarsidan som ser jättespännande ut, då har man också också frigit sig att kunna ha tålamod med de här sista platserna, för att det kommer att, det kommer att dyka upp intressanta spelare i den kategorin. Det är ju en sak som är säker. Sen ska man ju vinna dragkampen om dem. Och det är ju därför Chris Abo tar vatt däröver för att sätta sig ner och prata med spelarna ansikte mot ansikte. De ska känna varandra för att sen lättare då kunna, kunna locka de spelarna han verkligen vill ha. Mm. Men sen är han också han är ju faktiskt, man glömmer det men han är faktiskt brookie i det här sammanhanget. Och det det, är väl, det finns säkert utmaningar i att vinna en dragkamp om Stoffer Bengtsson klart Men den, den världen där borta Är ju otroligt stor Var, var börjar man? Vem vem ska man samarbeta Med den masken som var här i, I fem år eller så Han eh, Han jobbar väl upp sitt sätt och lär, Man lär väl sig som i alla Man gör affärer med vilka man kan lita på Och vilka som eh, man inte kan lita på Och Chris är ju faktiskt eh, Färsk där Även om man har en naturlig koppling till, till Nordamerika som man är därifrån så, så är han ändå på, på lite nytt vatten och trampar nu. Och jag, ja, det ska bli intressant att se var, var han landar. Han har själv pratat om en högerfattad center och det, det skulle vara häftigt att se. Men om man läste din eh, kronika du skrev för ett tag sedan, hade han kunnat värva tillbaka klassikerspelaren Brendan Jerima och alla hade varit nöjda ändå, eller? Du ja. hade ju ett resonemang där om att han har ett stort förtroendekapital. Kan du berätta lite vad du, du syns på? Ja, det kan jag. Jag, menar, jag gick lite liksom i valtid om man har täta förtroendomröstningar. Stefan Löfven skulle väl behövt slå en signal till Abbott och, och kolla hur han gör. Jag tror att Chris Abbott hade skårat 95% procent i Engelholm för tillfället. Och det gör han ju för att segrar, snackar och det är facit de gick i mål med. Har ju köpt dem oceaner av tid och förtroende. Folk litar blindt på vad de gör. Det kvittar ju om de tar in en spelare som har gjort ett poäng på 2000 matcher. Så, så ja, han vet nog vad han gör, säger folk. Det kvittar lite. Jag tror till exempel hade, hade masken värvat liksom Erika Andersson från från HV så hade det kanske låtit annorlunda men nu har, nu har det är fortfarande lite smekmånad med, med Abbot vid, vid Rodret vilket är helt logiskt och naturligt men de har köpt sig väldigt mycket tid och det är ingen jag hör ingen som ifrågasätter vart man är på väg Men vad tror du, det är intressant det där med förtroende, tålamod och allt sånt för tidigare har ju, ju Rögle-fansen haft eh, lite tålamod vid, vid dåliga starter och de staterna är dåliga. Det är ju en underdrift. Alltså det har ju varit usliga starter som har liksom satt omedelbart krokben nästan från en hel säsong. Men vad händer i vinter om Rögle eh, tar liksom en seger på de 7 första omgångarna och, och har direkt, direkt i botten? Frågan är har det påverkat då? Mm. för det är ju liksom en annan blir det samma ram man ska ju då, tro, tror du eller blir det liksom ja, men det, det här, det, eller är det, det här löser sig tänket, även efter en taskig start ja, men jag tror den här, den här tydligheten som genomsyrar allt kommer att eh, betala sig där också eh, jag tycker att folk har mycket större förtroende för processen nu, man ser Exakt vad det är man vill göra, vilken riktningsförändring man vill göra, och jag tror att de. Många är beredda att investera ett mycket tålamod i den. För det, det är ingen som kommer att säga efter sju: Ta tillbaka en, en gammal tränare och spela på ett det gamla sättet. Liksom. Det är den här li, linjen som Arbots Det är ju den som är röglig på något vis. Och jag tror de har. De, det kommer. Det kommer att behövas många tunga motgångar innan... innan det, kommer, det kommer såklart att blåsa andra vindrar en dag, men de är fortfarande rätt långt borta i min, i min känsla. Mm. Men det är också... Men när vi står summerar en backlinje som på pappret, inte är starkare kanske. Är samma sak om får Den är inte stark Ändå är folk otroligt positiva. Mm. Och det är ju lite ologiskt, men så det är, inget, det är ju inte superlaget Rögla som, som folk är förväntansfulla på. Det är ju riktningen, hela Rögle har som förening och har liksom förtroende i. Det är ju det som, det är ju där förhoppningarna och, och, och förtroendet ligger i, i resan. Inte superlaget. Och med riktning då, då är det är liksom. Det är mentalitet vi pratar om, eller? Ja, Litegrann. det är det väl. Ja, det är det väl. Det är ju allt. Det är som vi, vi snackar om i vintras, liksom vi Vad står rögle för? Vad vill ni? Det, det ser man ju hela tiden nu. Det, det utförs och det pratas om det. och Jag tror väldigt många känner igen sig och, och gillar det de ser. Gillar det de ser just nu. Och det är faktiskt inte bara på spelarsidan det har hänt grejer. Det är ju även på, på ledarsidan. Eh, Corey Murphy nya assisterande tränare plockas in från eh, Karlskrona. Han avbryter sin spelarkarriär och tar plats i, i, i Båset istället. Ehm, så om man inte riktigt kommer, då har det varit massa namn som har florerat i den här rykteskarusellen om vem som skulle komma in istället för Patrick Ross som då lämnar. Ehm, men så blev det en sån här lösning istället. Mm. Uh, Chris, jag vill bekräfta själv för mig en intervju att han verkligen ville ha den här Per Johansson. Från Frölunda. Men fick inte honom. Bytte spår. Nej, det var ju verkligen ett otippat namn. Jag känner inte Murphy. Jag har lyssnat med folk som jobbar i hockeysvängen. Och hört bra saker. Om en driven person. liksom färgstark personlighet. En bra människa. Och det är människor, det är folk som... Inte har haft liksom någonting med just klubbarna där han har verkat och göra. det. Han har stött på honom olika, på olika sätt. Han har bara hört positiva intryck. Och visst var det så att Cam Abbott, när det känner honom när han spelade i... När Cam Abbott var tränare i Växjö och, ja. och Murphy var spelare. Ja, Cam Abbott var j tränare i Växjö Precis. när han spelade där. Så att... De har ju rimligtvis eh, känt på varandra där och ökar okay, dela filosofi. Mm. Och skrev dessutom ett långt kontrakt. sant Tre år va? precis Precis. Och det talar ju också för den här inga kortsiktiga lösningar utan att man Nej, vill vilka framåt. Ännu en, eh, ännu en liksom detalj och bricka i det här eh, processen spelet som, eh, som folk gillar. Liksom. Det är, det är raka rör och, och långsiktighet som gäller som um, verkar gälla för tillfället. Mm. Vi berörde ju röglets årsmöte lite grann i början, mm. men vi kan väl bara kort återvända dit för att prata lite om det ekonomiska resultatet och omsättning och så. En omsätter alltså 124 miljoner kronor. Va? Ja. Om jag minns rätt Och göra en vinst föregående säsong då på ett, ungefär ett par hundratusen efter det alla de omsättningar de hade då, tränare och sportchef och spelare och allt sånt så, så räddas det upp så att man får den kolumnen i alla fall. Vad säger jag det här? 124 miljoner, det är en omsättning som är i överkant i i någonstansk hockey på något sätt. ja Eller inte i överkant men Nej. i alla fall i, i på den övre halvan av VSL-klubbarna. De är duktiga på att dra in pengar. 124 miljoner är ju är väldigt mycket pengar. Det är ju en, en resa som har pågått där de har klättrat hela tiden. Men det, det har ju varit, de har ju prenumererat på, på att läsa Röglets bo, bokslut med att åka bergbanan på backen. Det, det går upp och går ner. Men mitt i alla... Alla liksom sportsliga fjaskor längs vägen så har man i alla fall varit väldigt duktiga på en sak och det är att landa mjukt efter eh, sportsliga käftsmällar. Eh, och den här säsongen att, att gå i land den här säsongen med ett eh, positivt resultat med, med dubbla tränarlöner och trippla och, och, och dubbla sportchefslöner och, och ett paket i mitten där man skickar ut en hel dröjspelare och tar in en hel dröjspelare. Alltså Malmö går tvåsiffrigt antal miljoner back när man går till semifinal att att, att ens sluta den här säsongen på plus är, är bra gjort Men om man tittar på framtiden, marginalerna är, går ett par hundratusen plus med en omsättning på 124 miljoner, det är det kommer ju inte att hålla om att blicka längre fram, såklart. Nej, det gör det inte. Det är, de, hade det varit ett företag så hade väl den äh, vdn suttit löst, kanske. Alltså. Sporten är, är ju en annan värld, såklart. Där man har traditionellt äh, levt med de här marginalerna. Men det finns ju. Det finns ju tydliga eh, egna kapitalgränser eh, som måste uppnås. De är fyra nu och den ska, den ska öka ytterligare. Så att, eh, en, en, en normal säsong så, så gör man kanske. Blir det kanske bättre än så? Men eh, man, det är också svårt att jämföra liksom vanliga företag med sport. Det är ju det är sällan det, det går så mycket. Det är så beroende på hur. 20 stycken om de springer till vänster eller höger när det blir match. Det är, det är inte lätt att ratta en hockeyklubb. Det är mycket osäkerhetsvariabler variabler inräknade. Mm. Och Håkan Eriksson sitter kvar som ordförande kan vi också nämna. jag har mm. varit på den posten länge nu. Men om vi summerar det sportsliga lite grann. Vi har pratat om lagbygge och, och vad som måste in Eh, någonstans så känns det som att vi kommer fram till att de här sista förvarsplatserna är lite definierande för hur stark truppen i sin helhet kommer att vara. Ja, Det känns, det känns som att det är, är en ruggigt intressant storm. En, en storm som kommer att, bli, kommer att bli jobbig att brotta ner i vinter. Det, det känns som att det står 22 arbetshästar redo att sparkar i spilterna, men de behöver, de behöver lite elegans på de sista platserna, de behöver poäng de behöver de som kan avgöra matcherna, i, som är dokumenterat skickliga på att avgöra matcher som kanske står och väger Mm All right. Är vi nöjda med vår sommarpod? Jag vet inte Vi, vi skulle behövt hjälp till att runda av Hur ska vi lösa detta? Vi kan väl säga som så att eh, fram tills vi poddar nästa gång så eh, ber vi att hålla koll på hd.se snedstreck sport vi eh, kommer att på med med texter och analyser och eh, reportage eh, hela vägen och även då eh, längre fram när vi blickar mot augusti när den officiella ispremiären är och, och träningsmatcherna börjar dra igång så kommer vi att gå all in vad gäller bevakning och så vidare och fram tills vi hörs igen då. Är det väl egentligen bara en, alla en jättetrevlig sommar? Det tycker jag. Ha en god sommar och ta hand om er så hörs vi när isarna ska till och frysa.